I oktober 2005 vedtog EU-kommissionen et forslag, der så senere skulle besluttes i Europaparlamentet og rådet. Det var et forslag om at erklære 2008 for et europæisk år for interkulturel dialog. Jeg tog på besøg hos EU-kommissionens repræsentation i Danmark for at tale med Michael Hvidsø, der er informations- og pressechef der. Mit første spørgsmål til Michael Hvidsø gik på, hvad det var for en rolle, EU havde påtaget sig i forbindelse med dette år, hvor man altså skal fokusere på interkulturel dialog. Jeg tror EU's rolle i forhold til den interkulturelle dialog, det er meget, at vi i Europa har taget bolden op fra UNESCO, altså fra de forenede nationers kulturelle samarbejde. Noget af rødderne til, til den her interkulturelle dialog og den større fokus og politiske satsning på den, den, den, den finder sted i, i de bevægede måneder, der kom efter 11. september 2001. Altså hvor, hvor, hvor mange mennesker i verden spurgte sig selv, hvad er det for, hvad er det for temaer, hvad er det for overordnede problemer, der, der er gang i. Og UNESCO lavede så en, en meget flot deklaration om, at kultur er godt, mange kulturer er bedre, og det er vigtigt, at de taler sammen. Fordi vi vil ikke have, vi vil ikke acceptere i vores samfund, at vi lever i separate verdener, hvor hver kultur taler med sig selv. Det er i virkeligheden en sammenhæng, der er større end kun eu samlingen Ja, det er det. det, er det. Altså, øh, man, man må sige, at UNESCO har været, har været meget drivende i at sætte det her tema på, på dagsordenen både i Europa og også andre steder. Hvis man læser, hvad, hvad UNESCO skriver om det her, så fremhæver de, at Europa har måske været det sted i verden, hvor, hvor responsen har været stærkest. Det er noget, som, som kommissionen og som de andre europæiske institutioner også er en del af, også Europarådet for eksempel, som ikke er en del af EU, men, men jo også er, er væsentlig for det kulturelle samarbejde i Europa. Der er jo mange aktiviteter fra EU's side for selvfølgelig at styrke sammenholdet, både inden for Europa og også uden for Europas grænser mellem de forskellige grupper. Hvordan er det her år sådan indpasset i denne større sammenhæng? Hvis vi ser på de de temaer, der ligger i den interkulturelle dialog, for det er der, man bedst kan se, hvordan det spiller sammen, tror jeg. Så, så er sådan en dialog mellem kulturer, eller dialog mellem mennesker tilhørende forskellige kulturer, ja, det drejer sig om sprog, det drejer sig om undervisning, forskning, medier, altså der er, der er en hel række ting, hvor man i særlig grad udtrykker, hvem man er, også kulturelt, som er egnet som... De platforme, hvor man kan snakke sammen på? Når vi ser på at snakke sammen, så snakker man måske bedst sammen, hvis man uh, står på stort set samme niveau, eller i hvert fald sammenlignelige niveauer. Og netop 2007, det var jo de lige muligheders år. Uh, er der nogle uh, sammenhænge Er der en eller anden form for sådan, struktur i, at... Uh det over her med dialogen kommer efter de lige muligheder. Så. Jeg tror man kan i hvert fald se på det, hvis man ser på det lidt udefra, så kan man sige, at begge dele er udtryk for, at vi har brug for alle i Europa. Vi har brug for alle, hvad enten de er handicappede, eller, eller kvinder, eller mænd, eller farveblinde, eller homoseksuelle, og vi har også brug for alle, Uh, uanset uh, hvilken religion de tilhører, hvilken, hvilken, uh, hvilken hudfarve de har. Altså det er udtryk for, at vi i Europa uh, er et kontinent, hvor, hvor rigtig mange forskelligartede mennesker og rigtig mange kulturer, nu tænker jeg forskelligartede mennesker måske mere i 2007 forstanden, hvor vi siger lige muligheder for alle, og i 2008, hvor vi taler om den interkulturelle dialog, men jeg synes nok, de spiller sammen på den måde, hvor vi siger, alle har, deres, alle har deres berettigelse, alle har deres rolle, alle bidrager med deres forskellighed til at gøre Europa til et mere mangefacetteret og, og et rigere sted at leve. Men det kunne man måske godt gøre og så nyde hinandens produkter, for eksempel inden for musik eller kunst. Man behøver vel ikke lige at, at sætte sig ned og at snakke med hinanden? Ja, men hvis ikke man gør det, så, så, så tror jeg allerede, at man har lagt kimen til til, til misforståelser og til mistro, og så, så tillægger man ikke nødvendigvis hinanden de bedste motiver. Altså øh, i, i Grundbigs fædreland, så har vi også i, i Danmark, måske skal jo sige, i, i den traditionelle danske kultur, har vi også en, et, et, et smukt og traditionelt fokus på, på, på dialog, som i hvert fald den sikreste måde at omgås andre mennesker på. Og der hvor man øh, måske for alvor oplever, at man, øh, at man kommer tættere på de motiver, som andre har for at være som de er? Hvad der driver dem til at være som de er? Jamen er det så nødvendigt med den slags markeringer som et år af den her type, når det bliver meldt ud, som det nu er blevet? Er det så nødvendigt med sådan nogle markeringer? For jeg mener, de unge de rejser jo alligevel. Der er alle mulige chancer for studerende for at komme andre steder hen og følge forelæsning og deltage i øvelser. I Erasmus har vi og andre tilsvarende. Skal alle de her ting ikke alligevel med, med kontakt? Er det virkelig nødvendigt at markere? Langt det meste sker højst sandsynligt alligevel, og det er rigtig, rigtig godt, at det gør det. For eksempel så nævnte du det der med studerende, som, som studerer andre steder. Jeg kan forstå, at det desværre er en lille smule faldende i øjeblikket i forhold til, hvad vi har oplevet tidligere, men traditionelt så har du helt ret, altså trenden er, at folk er i tættere dialog på mange måder med resten af verden, med andre kulturer andre slags mennesker, og det er rigtig, rigtig godt. Vi skal heller ikke overvurdere, hvad det er EU kan og skal gøre, men det vi kan gøre, og det håber vi gør med sådan en platform, det er lige præcis at skabe en, en ramme, hvor, hvor det ikke nødvendigvis er EU selv, der skal putte så frygteligt meget indhold ind i rammen, men vi vil godt sige, at rammen er der, byd ind på det, hvad enten du nu er en frivillig organisation, nogle kulturelle organisationer, det kan være kirker og trosamfund, det kan være græsrudsorganisationer, der er mange, der godt vil byde ind med, hvem de nu er. Og vores, hvad skal vi sige, EU's ydmyge, mere eller mindre ydmyge opgave er sådan set bare at, at, at sige, det vil vi gerne lægge rammer til, og vi vil godt sige, at det her eksisterer, men det er i mindre grad EU selv, og det er i højere grad Græsrådsorganisationer, kirker, folkelige bevægelser, alle mulige andre, som skal byde ind og sætte det spændende indhold på de rammer, som, som, som vi stiller op. Du var lige lidt inde på det i begyndelsen af vores samtale, men der er hele det der med, at EU's projekt i 2008 har nogle rammer, der går endnu videre, fordi der også er kraftig FN-interesse i sagen. EU-systemet og Europarådet refererer meget konkret og meget håndfast til, at det her det er, det er noget, hvor, hvor vi aktivt forsøger at promovere den dagsorden, som, som, som jeg sagde, som UNESCO har været, har, været, har været drivende i. Så jo, det er meget formaliseret, og øh, øh, så vidt jeg ved, vil vores rapportering også, også tilflyde øh, UNESCO, så, så vi fortæller, øh, hvad vores erfaringer, hvad, hvad, det her, hvad, hvad vi lærte af det her projekt og hvordan vi, hvordan vi og andre kan føle sig inspireret af det her også fremover. I det hele taget er det sådan, at udviklingen i EU-samarbejdet, den bliver faktisk en gang om året rapporteret formelt til, til FN, og det vil sådan set også gælde det her projekt. Altså interkulturel dialog kan jo være så meget, jeg har i, i løbet af de samtaler her forstået, at det jo både kan være undervisning og kunst og videnskab, teknologi. I virkeligheden var jeg lige ved at bruge det ud, for udtryk, det kun er kun fantasien, der sætter grænsen. Gør man noget fra EU-siden mere overordnet for at prøve at systematisere og sætte i faste rammer, hvad der foregår rundt omkring eller lad man det netop se som en fremstå som en fordel af initiativerne stritter ud i alle retninger. Der er meget godt at sige om, øh, om at stritte ud i alle retninger, og det, det tror jeg ligesom ligger i, øh, i projektets natur, og det, det håber og tror jeg, at, at det vil. Der hvor, hvor begrænsningerne måske kan komme ind i billedet, det er, at øh, som, som, som, øh, som man nogle gange siger, man skal ikke være tolerant over for dem, der er intolerante. Altså kulturelle ytringer, der går ud på, at andre kulturer er værdige, det er jo nok i særlig grad ikke særlig velkomne i den her sammenhæng, og ikke særlig relevante. Så med, med, den forbe, med, med det forbehold, at der er en, en villighed til at indgå i en egentlig dialog, så er projekterne meget velkomne øh, uagtet, uanset hvor, hvor, hvor meget de strider i alle retninger. Efter besøget hos informations- og pressechef Michael Hvidesø hos EU-kommissionens repræsentation i Danmark, gik jeg det korte stykke vej over til Sirius. Sirius er en statslig styrelse for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer. Og det betyder blandt andet, at det er hos Sirius, man kan få hjælp, hvis man enten skal have vurderet udenlandske kvalifikationer, eller skal til udlandet med sin danske uddannelse. Det var rådgiver Anne-Marie Holm, jeg mødte hos Sirius, og jeg spurgte hende allerførst, hvordan Sirius havde en placering i forhold til planlægning og gennemførelse af året for interkulturel dialog. Vores rolle i forhold til året for interkulturel dialog er, at vi på vegne af Kulturministeriet, undervisningsministerier og integrationsministerier vil forsøge at få en brede, bredde i dem, som vil deltage i de aktiviteter, som, vi, som vil finde sted til næste år. Mange af dem vil være initieret lokalt eller via organisationer på landsbasis, på landsplan, og vi vil så være observatører, kan man sige, og forsøge at lave netværk mellem de forskellige aktører, som kommer på banen. Så det vil sige, at det er i høj grad er, ja, der står for den praktiske tilrettelæggelse af, hvad der kommer til at foregå her i landet. Lige netop, vi kommer til at arbejde på basis af de retningslinjer, som en nedsat styregruppe bestående af de tre ministerier, undervisningsministerier, integrationsministerier og kulturministerier, hvor kulturministerier er formand, og så en række repræsentante for relevante organisationer i Danmark. Der er jo allerede gjort forskellige ting, selvom i stadigvæk kun har år 2007. Hvad var det, I lavede i sommer? Det var en konference. Det er rigtigt. I juni måned, nærmere bestemt den 18. juni, inviterede vi til en, et, en konference, lidt seminar, kan man sige her, som fandt sted øh, i København. Det var en invitation, som gik meget bredt ud, naturligvis til de målgrupper, vi har i Sirius arbejde med, men også til de målgrupper, som styregruppen repræsenterer. Styregruppen for overfor Interkulturel Dialog repræsenterer. Vi havde deltaget fra en meget bred vifte af organisationer og institutioner i Danmark. Faktisk var vi nødt til at sige nej til en del, der havde tilmeldt sig, vi havde en kapacitet på 170 deltagere. Det var en dag, der bestod af en række oplæg, og det så den også gruppearbejde, som førte til nogle forslag fra deltagerne om, hvad man kunne beskæftige sig med i 2008. Hvordan bliver det her nu finansieret? Europakommissionen har afsat en lille pulje penge. Når jeg siger lille så, lille, så er det en størrelsesorden, der havde cirka en halv million danske kroner. Derudover har de nævnte ministerier også besluttet, at vi i Danmark skal være med i den her kampagne på europæisk plan for interkulturel dialog. Og derfor er det også afsat lidt mere end... Det er tilsvarende antal euro eller kroner her i Danmark. Så rundt regnet har vi cirka 1,5 million kroner at arbejde med. På hvilken måde tager I så kontakt til de forskellige organisationer? Nu kan jeg høre, at der jo altså var mange, der var med til konferencen der i juni. Men uh, ellers sådan uh, bredt, uh, hvordan går I ud og sørger for, at uh, organisationerne ved, at uh, der er alle de her muligheder i 2008? Styregruppen har selvfølgelig en relevant funktion i den sammenhæng ved, at... Uh, Deltagerne i styregruppen har et bredt netværk inden for de områder, som vi mener er relevante i den her sammenhæng. CIOS har også et bredt netværk, fordi vi har en række projekter, som vi giver tilskud til fra de programmer, vi administrerer på vegne af EU og, Nord og Nordisk Ministerråd. Og de kontakter benytter vi naturligvis. For eksempel har vi her i efterår, hver gang vi har sendt post ud eller haft informationsmøder som har relateret sig til de programmer, vi har med at gøre, jamen så har de også fået den informationsbrosirer med om, at vi har det her år til næste år, og man skal være opmærksom, og alle skal være aktive i den her samling. Har I fra eu siden også kontakt til tilsvarende organisationer, tilsvarende styrelser i andre EU-lande, eller måske sågar for Europa? Ja, det er sådan, at der i hvert land er et kontaktpunkt, det vil så sige de 27 EU-lande, og vi mødes formentlig to-tre gange i løber over til at koordinere de aktiviteter, vi gør, eller rettere sagt ikke med så meget at koordinere med og informere hinanden om de forskellige aktiviteter, vi kommer til at få i gang sat, eller vi vil se og vil være med til at synliggøre i de forskellige lande. Foregår der ikke i virkeligheden allerede nu en masse relevante aktiviteter rundt omkring i Danmark, Sådan nogle aktiviteter, som måske kan blive synliggjort til næste år? Der foregår mange aktiviteter i Danmark, og det er også dem, som vil danne basis for, at vi kan leve en kampagne. Fordi ved at man kan være med til at synliggøre de mange gode aktiviteter, som er i gang, eller allerede er planlagt, så vil det også kunne sætte mere fokus på interkulturel dialog, så en del af hensigten er netop at kunne identificere, hvor foregår der noget, og hvordan kan man kan vi så seriøst være med til at gøre disse initiativer kendt? Og, og også på måden gøre folk bekendte med hinandens aktiviteter, sådan at der, der kan komme noget samtale i gang? Det er meget vigtigt, at man på tværs i landet bliver opmærksom på, hvad der foregår andre steder. Til det formål har vi planlagt, at vi øh, laver en hjemmeside, som vi håber bliver en livlig, brugt hjemmeside, som vi regner med at kunne lancere i øh, januar 2008, som vil have et øh, domænenavn, der hedder www.interkultur2008.dk. Vi håber, at rigtig mange synes, det vil være vigtigt, at der er et link til deres aktiviteter på vores sider, og at de Ønsker du at beskrive deres aktiviteter, så vi kan lægge dem ind i en kalender, så folk ved, man går man ind på interkultur2008.dk, så finder man også information om mange af de øh, aktiviteter, som kunne være relevant og tangere det, man selv er i gang med. På øh, konferencen i øh, juni, eller som opfyldning på den, der ved jeg, at øh, I havde spørgeskemaer, der blev delt ud til folk. Hvad var det for nogle informationer, I gerne ville have, og, og hvad fik I ud af det? Vi, vi bad dem om at besvare to spørgsmål. Det ene var, hvilke aktiviteter ville være vigtige at se igangsat i 2008. Og det andet spørgsmål var, har I selv noget på Bedding, som kunne være relevant at bygge videre på i 2008? Det medførte, at vi fik en lang række forslag, en lang række gode ideer. og vi fik også en indsigt i, at der foregår planlægning indenfor. Øh, nogle bestemte områder. De ideer, der kom ind, beskrev vi faktisk også på vores hjemmeside, og den kan findes på den nævnte hjemmeside, øh, som vi allerede har begyndt at arbejde på, men som nu øh, indtil januar 2008 ligger på ciosonline.dk hjemmesiden. De aktiviteter kan vi se, de grupperer sig i alt fra skoleaktiviteter. Hvad kan man gøre i klasseværelserne? Hvordan kan lærerne få ny inspiration til, hvordan man kan arbejde med de unge på skolene eller ude i ungdomsklubberne. Det er også aktiviteter, som går mere på det kunstneriske område, eller hvordan man kombinerer skoler og kunst, unge og kunst. Så det er et meget bredt idékatalog, som kom frem efter mødet i juni måned. Det er jo så altså forskellige grupper her i landet, som på den måde kan komme i dialog med hinanden. Men hvad med dialogen mellem grupper i Danmark og grupper i Polen, i Portugal, andre steder i Europa? Det er vel også noget, som I skal sørge for for nogle fornuftige rammer. Allerede nu får vi henvendelse fra udlandet, hvor man søger for eksempel partnere til at indgå i nogle aktiviteter, uden at der er med at stilt nogle finansieringsmuligheder til rådighed. Og det vil vi helt sikkert se mere af i den kommende tid, og især når vi træder ind i 2008. Europakommissionen har en hjemmeside med en partnerfindingfunktion eller et sted, en platform, hvor man kan lægge sine aktiviteter ind og på den måde komme i dialog. Så meget vil foregå virtuelt. Vores rolle bliver så at koble det op på den danske side på en sådan måde, at det til enhver til vil være synlig og forhåbentlig interessant at lede sig frem til for dansker. Der kommer man jo så måske ind i nogle sprogpopulimernavne, hvis vi har de yngre grupper i skolerne med os. Det kan du have ret i. Men det, det vil naturligvis i høj grad foregå primært på engelsk, den kommunikation, som, øh, som skal finde sted. Då vil det også være sådan, at man vil tage højde for, at sprog måske ikke skal være det centrale i nogle af aktiviteterne, hvor man øh, baserer sig på musik, for eksempel, eller et andre ikke-verbale aktiviteter som gør det muligt at inddrage. At altså billeder for eksempel? Det må tyde meget gerne være også, ja. Men helt undværet kan man vel ikke? Eller kan man? Det tror jeg ikke, men så vil man måske forestille sig, at der er nogen, der har den verbale udveksling, og så er der andre, som selvfølgelig også har en verbal udveksling, men hvor hovedelementer foregår på andet vis. Då har vi nok en vis fordel i Danmark, fordi... Unge mennesker har et, som oftest et godt kendskab til engelsk, i hvert fald et engelsk, som man kan kommunikere på, uden at det nødvendigvis er grammatisk korrekt. Man taler så meget om handleplaner for, for øjeblikket. Er der nogle handleplaner for forløbet af det kommende år, eller er I simpelthen nødt til at vente på, at der kommer udmeldinger fra forskellige organisationer, der er interesseret i at, at deltage er interesseret i at finde partnere? Styregruppen har den funktion at den laver en overordnet plan for hvad man mener er vigtigt sker i Danmark i 2008. Den består i at man har valgt at igangsætte tre aktiviteter, som vil finde sted i løbet af 2008. Koordineringen af de aktiviteter vil så blive varetaget af lokale organisationer i Danmark. Derudover vil meget af fokus ligger på, at CIUS, via den her hjemmeside vil være et samlende element for indmelding af, hvad der foregår i løbet af året. Og så vil man i slutningen af året sig på at holde en konference, en festival, hvor man så samlet op på de aktiviteter, som er blevet igangsat, enten initieret af sirius styrgruppen, eller, og det er absolut i de fleste tilfælde, af lokale organisationer, som har interesse for området. Her til sidst var det Anne-Marie Holm, rådgiver i Sirius, jeg talte med om året for Interkulturel Dialog 2008. Inden Anne-Marie Holm havde jeg besøgt Michael Vedsø, som er informations- og pressechef ved EU-kommissionen i Danmark. Programmet her er blevet til i samarbejde med nævnet for fremad, debat og oplysning om Europa. Preben Christensen og Hanne Bernsten har stået for produktionen.